Макс Хейстінгс повернувся додому о третій годині 27 хвилин ночі після того, як убив Джейсона Белла. Піп під'їхала до будинку Хейстінгсів, припаркувавши машину саме там, де вона стояла на початку цієї ночі. Вона вимкнула двигун, фари згасли і темрява поступово огорнула все навколо. Раві піднявся із заднього сидіння, потягнув шию. Добре, що загорілася лампочка пального, «Ще одна порція адреналіну на цю ніч. Саме те, що треба». «Ага», – видихнула Піп, – несподіваний сюжетний поворот. Зупинятись, заправлятися вони не могли, адже вони – Макс Хейстінгс, а на заправках купа камер спостереження. Але вони дісталися додому, Піп весь час поглядала на індикатор пального, і тепер це вже не мало значення. «Я маю зайти сама», – сказала Піп, схопивши рюкзак і витягаючи ключі від машини. «Зроблю все максимально швидко і тихо. Не знаю, наскільки глибоко він ще спить. Ти можеш йти додому пішки. Я зачекаю», – відповів Раві, вибираючись із машини і обережно прикриваючи дверцята. «Переконаюся, що з тобою все гаразд». Піп вийшла, придивилася до його обличчя в темряві, в її очах засвітилася червона смуга, коли вона замикала машину Макса. «Він без свідомості», – сказала вона. «Але він і далі гвальтівника», – відповів Раві. «Я зачекаю, давай швидше, добре». Піп тихо піднялася до вхідних дверей, кинула погляд на заклеєні камери з обох боків. Вона вставила ключ у замок і зайшла у темний сонний будинок. Вона почула подих Макса з дивана, глибокий і хрипкий, і рухалася вперед у такт його вдихам і видихам, щоб сховати свої кроки під їхнім звуком. Вона витерла ключі від автомобіля об худі Макса. Вони не торкалися їх голими руками, але Піп хотіла бути впевнена. Спочатку нагору, легкими обережними кроками, залишаючи бруд із місця злочину на килимі, вона увімкнула світло у спальні Макса, кинула рюкзак на підлогу, зняла з голови його кепку і обережно стягнула худі, не чіпаючи свою шапку. Піп перевірила сірий матеріал на наявність своїх темних волосин. Чисто вона оглянула рукави, щоб знайти той, на якому була пляма крові. Тихо перейшла через коридор до ванної, світло, кран. Намочила закривавлений рукав під водою, потерла його в рукавичках, поки кров не поблякла до тьмяної коричневої плями. Взяла худі назад у спальню, поклала у кошик для білизни, де й знайшла його відсунула купу одягу і запхала сіре худі на самий низ. Вона розшнурувала кросівки Макса, її власні ноги здавалися величезними і смішними у п'яти шарах шкарпеток, підошви кросівок усе ще були в бруді, грудки падали, коли Піп ставила їх у самий кінець шафи, прикриваючи іншими парами взуття, щоб приховати. Від Макса, не від тих, хто дійсно мав значення, суд медекспертів, вона повернулася за кепкою Поклала її туди, де знайшла, збалансувавши на вішалках, і зачинила шафу. Повернулася до рюкзака, взула власне взуття, дістала зсередини пакети з сендвічем, у якому був телефон Макса, тихо спустилася вниз, міцно тримаючи його в руці. Піп прокрадалася коридором, ближче до нього, ще ближче, хоча єдине, чого вона хотіла, це відступити, сховатися. Раптом ті яскраві очі раптом розплющаться посеред того кутового обличчя. Обличчя вбивці. Саме так усі мали думати. Ще крок. І вона побачила Макса через спинку дивана, у тій самій позі, в якій залишила його понад шість годин тому. Щока притиснута до підлокітника і розмороженого пакета горошку, нитка слини з'єднувала його з цим пакетом. Синець темнів під оком. Дихання таке глибоке, що трусило все його тіло. Він ще був у відключенні. Піп перевірила, легенько штовхнувши диван, готова пригнутися, якщо він прокинеться. Але він не поворухнувся. Вона обережно витягла телефон із пакета і поклала його назад на журнальний столик. Взяла його синю пляшку для води, пішла на кухню, кілька разів промила і наповнила водою, щоб не залишилося жодних слідів. Жодних залишків ліків на дні. Вона поставила пляшку назад на стіл, носик відкритий, і глянула на обличчя Макса. Коли він зробив особливо важкий, здригаючийся вдих, схожий на зітхання. «Ага», – прошепотіла Піп, дивлячись на нього. Макс Хейстінгс, її орієнтир, дзеркало, через яке вона визначала себе, усе, чим він був і чим вона не була. «Не дуже приємно, коли тобі щось підливають у напій», і руйнують тобі життя, правда?» Вона відійшла в ніч, відвертаючи очі від надто яскравих зірок. «Ти як?» – спитав Раві. З її грудей вирвався звука, щось між видихом і сміхом. Вона розуміла, що він мав на увазі, але це питання зачепило глибше, відгукнулося всередині, залишилося там. «Ні, вона не була в порядку, і вже не буде після цієї ночі». Я втомилася. Сказала вона, нижня губа тремтіла, вона стряхнула це, знову взяла себе в руки, здаватися було ще рано, ще трохи, і все. Нормально, сказала, треба тільки зняти скотчі з камер. Раві чекав унизу вулиці, поки вона цим займалася, так само, як вона клеїла скотч раніше, обережно підкралася до фасаду будинку, зняла його, обійшла ззаду, щоб зняти ще один. Але це робила не вона, звісно а Макс Хейстінгс, і це був останній раз, коли вона мала бути ним. Їй не подобалося в його голові, як і він у її.